Хлопці завмерли. Потім Марусик і Журавель підхопилися і кинулися до вікна. «Бровко! Бровко!» Перед вікном, брудний, у реп'яхах, з уривком ланцюга на ошейнику, сидів Бровко. Палата була на першому поверсі, вікно відчинене. «Бровко!» – гукнув з ліжка Сашко циган. Бровко гавкнув відчайдушно. Розігнався, стрибнув і скочив на підвіконня. «Ой!» Бровко кинувся до ліжка і, прищуливши вуха, метляючи хвостом і жалібно повискуючи, почав лащитися до господаря. Сашко-циган обхопив його руками і, ховаючи сльози, ткнувся обличчям у шерсть. Двері палати прочинилися, і з'явилася голова медсестри у білій косинці. «Ой, що це? Звідки собака? Ви що? Не можна? Не можна! В палаті собака це неможливо!» Сашко Циган, не розтуляючи рук і не підводячи голови, проказав. «Він мені життя врятував!» Невідомо, як події розгортались би далі, але тут у коридорі почулися голоси. Двері широко розчинилися, і в супроводі високого вусатого лікаря зайшли голова колгоспу Максим Богданович, підполковник Дідух, Пауль Бекер, Рудольф Грос і ще якісь люди, які не вмістилися вже в палаті, стояли в коридорі. «О, та ти тут не сумуєш, навіть бровко тебе розважає. Здоров герою!» – весело вигукнув Максим Богданович. От наші німецькі друзі прийшли тебе провідати. Пауль Бекер і Рудольф Грос поклали на тумбочку яскраві поліетиленові кульки з оранжевими апельсинами і цукерками в барвистих обгортах. Потім витягли з кишень і подарували всім хлопцям, а також Павлові Денисовичу та його дружині, значки та кольорові листівки. «Бідте, кляйне сувенір, бідте!» На прощання вони всім потиснули руки, а Сашка Цигана Пауль Беккер нахилився і поцілував. А потім усі пішли, забравши і бровка. Пішла і дружина Павла Денисовича. Павло Денисович задрімав, а Сашко Циган дивився у вікно на те, як сідало сонце за лису гору, і думав, як це, мабуть, страшно, коли війна. І як добре, що є такі люди, як Пауль Бекер, Рудольф Грос та інші, які в усіх куточках світу борються за мир, щоб війни не було. Ну і, звичайно, наші, уся країна, весь народ бореться. Бо такі, як той містер Фішер та різні інші містер шмістери заради грошей і золота ладні на що завгодно. Але нічого в них не вийде. Не вийде нічого. І сонце, мати всього живого на планеті, Що, як кожна мати, теж завжди замир, Погоджуючись, кивнуло Сашкові цигану З безхмарного неба І сховалося за лису гору. Щоб завтра знову встати І усміхнутися нашим гарбузянам І васюківцям, і піскам, і дідівщині, і всій-всій землі неосяжній нашій, кращої за яку немає для нас нічого в світі. Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2008 році. Текст читав Михайло Міскун.